I avui, tal com van fer el passat octubre amb el Festival Mira, dedicarem un programa a les Jornades de Música Electrònica Cau d'Orella, que se celebren a Barcelona la setmana que ve, organitzades per l'Associació Sense Ànim de Lucre, sota el mateix nom. Aquest 2013 celebren la seva tercera edició, i durant una setmana, entre els dies 18 i 24 de març, podrem gaudir de la seva programació de concerts, sessions, conferències, exposicions, presentacions i de més. La jornada Escau d'Orella és un lloc ideal per conèixer de ben a prop el panorama de la música electrònica català. La programació d'enguany és molt extensa. Durant tota la setmana hi haurà activitats als diferents escenaris i localitzacions del festival. Avui aquí, a Núvol de Fum, fem un petit repàs, un tastet, d'alguns dels artistes que hi participaran. Les jornades cau d'orella compten amb activitats a una desena de localitzacions, com per exemple la Salamuc, el Fridònia, el Miscellània, el Niu, a Discos Paradiso o al Convent de Sant Agustí. És aquí, en aquest darrer lloc, on es concentra gran part de la programació, sobretot la que no és concert o sessió, com la fira discogràfica, les conferències, els tallers i les presentacions. Com us dic, el que fem avui aquí al programa és un petit repàs de tot el que podrem trobar en el Festival Cau d'Orella. Bueno, de tot no, d'algunes coses de les que es podrem trobar. He intentat eh, doncs buscar temes que puguem descarregar lliurement, ja sigui des de Sant Clouds, Bancamps o des d'altres llocs i fer, doncs, així aquest tracklist pel programa d'avui, que comença amb experimental i ambient, i ens anirem fins a l'electrònica, fins a arribar a terrenys més propers al pop. Per conèixer tota la informació sobre les jornades cau d'orella, tota la programació, els horaris, etc doncs us podeu dir dirigir a la web del festival caudorella.cat Així doncs, arrenquem el núvol de fum i comencem aquest repàs amb Martín de Lito, que actuarà dijous dia 21 a la sala El Niú. Aquest músic argentí afincat a Barcelona ens oferirà un directe d'ambient, de soroll i de música electroacústica. El que escoltem és una de les seves peces titulada 02. qui també està present en aquestes terceres jornades Cau d'Orella és Classe Senzilla, del qual ja vam parlar en motiu del Festival Mira, encara que ara ens presenta un projecte nou en col·laboració amb el pianista Samuel Gimeno. Junts ens reinterpretaran peces clàssiques de Satí i de Montpou en clau d'àmbit. Això serà dimecres, dia 20, a dos quarts de vuit del vespre, a la tenda de discos, Discos Paradiso. No he trobat cap peça de Classe Sencilla amb Samuel Jimeno, ja que suposo que és un projecte bastant nou i encara no tenen reeditat. així que el que escoltem és una peça de Classe Sencilla en solitari del seu darrer treball i que porta el títol de Molido. Preparant aquest programa, he descobert alguns artistes que no coneixia. Per exemple, un que m'ha agradat molt és Javier, que actuarà just després de Classe Senzilla i Samuel Jimeno a Discos Paradiso, el dimecres dia 20, com deia. Javier té com a referència el Techno i el DAP però els reinterpreta amb una música molt fosca i fins i tot propera al dron. Aquest any ha autoeditat el seu primer treball, Expressió en abstraccion, del qual extraiem aquest magma. Doncs, dimecres dia 20 a Discos Paradiso tenim una bona cita amb Classe Senzilla i Samuel Gimeno i el concert també de Javier Continuem amb la música de Fabel, que estarà actuant al Niu de Poblenou dijous que ve dia 21 just després del de Martín Delito del qual escoltàvem un tema per arrencar el programa Fàvel ha vist augmentar el seu renom gràcies a unes produccions excel·lents que es mouen entre diferents estils electrònics i escoltem una de les seves peces del seu darrer EP, A Long Way Home. Continuem el repàs que estem fent de les jornades cau d'orella, que tindran lloc la setmana que ve a diferents punts de Barcelona, amb el projecte FIAT 600, ara anomenat simplement F600, amb també una llarga trajectòria darrere seu, ens oferirà el seu directe divendres al MOOC. En aquesta nit de divendres acompanyaran a F600 DJ Ivan Picasso, nx i Oliver Santiago. El que tenim ara sonant de F600 és un tema que ja tenia apartat fa temps per punxar aquí el programa i que avui, doncs amb aquesta actuació de F600 Miguel Conejeros en el Muc, doncs ens ve molt bé posar. És un tema que porta el nom de Empty Insight i ve reesclat per ni més ni menys que el senyor Fernando Corona H. Murkov. Doncs això era la fantàstica remescla bastant allunyada del que acostuma a fer Murkov d'aquest tema Empty Inside d'EFA-600. I l'artista que escoltarem ara, Equipo, té una relació amb l'anterior, amb EFA-600, ja que els dos formen part del net label xilè Pueblo Nuevo. Equipo actuarà en un nou escenari del Cau d'Orella, o almenys això crec, ja que no el recordo d'altres anys, i que és la sala Boulevard a la Rambla número 27. Aquest concert, el d'Equipo, serà també divendres i de fet se solapa amb el directe f 600 així que haurem de triar entre F600 o Equipo. El tema que escoltem porta el nom de «Desvelado». Ara tornem a Discos Paradiso per escoltar el projecte audiovisual Play Modes, que actuaran en dimarts obrint el festival juntament amb Neuron que escoltarem al final del programa Això que sona porta el nom de Broken Mechanics Continuem ara endinsant-nos en estils més propers al pop, amb My name is An, que estaran actuant divendres a les 10 i 20 del vespre a la sala miscel·lània. La seva actuació vindrà just després de No perfum i espai. El tema que escoltem porta el nom de Forest. Ara fins al convent de Sant Agustí On també hi trobem una programació De concerts molt interessant En concret divendres hi haurà Les actuacions de Leo Bettinelli Amb la seva música experimental També d'Estendal Síndrome I Brida Nen i Cavall Que de fet estan a punt de treure disc Per Spark I també Balago Ara escoltem Estendal Síndrome I un tema del seu nou EP Winter is Coming aquest repàs que estem fent de la tercera edició de la Jornada Escau d'Orella amb el que serà de fet la primera actuació d'aquest festival. Ja vam escoltar la música de Neuron del projecte de Marc Badosa amb motiu del tancament del seu Netlabel Imaginari Non Existent Records. Avui tornem a escoltar la música d'aquest gironí que podrem veure en directe dimarts com us dic, obrint el festival Cau d'Orella a Discos Paradiso. La peça que escoltem porta el nom de Oleis. Amb el treball més experimental de Marc Badosa sota el seu projecte Neuron arribem a la fi del programa d'avui, programa número 25 de Núvol de fum i que hem dedicat a repassar eh, alguns dels artistes que participen a les jornades d'enguany cau d'orella. Com us comentava al principi del programa, el millor que podeu fer per assabentar-vos eh, d'aquestes jornades és entrar a la seva web, a caudorella.cat. Allà tindreu doncs tota la programació, links artistes i de més. altres ho deixem aquí de moment. Ja sabeu que podreu escoltar la repetició del programa dissabte a mitjanit, aquí mateix, a Ràdio Mollet. També que trobareu el podcast al nostre blog, a nubulldefum.blogspot.com i res, espero que ens veiem per per les jornada Escau d'Orella. Si no ens trobem allà, ja sabeu que la setmana que ve tornarem, com sempre, dijous a les 10 amb una nova edició de Núvol de Fum.